накидають їм на плечі свій одяг, йдуть все повільніше, сваряться між собою, все тихіше. Бо втання в сніговому місцеві забирає багато сил ліпше помовчати. Довго опускаються в долину, потім піднімаються вгору на пагорб. А коли виходять, бачать, що вбік від шосейника тягнеться протоптана свіжа стежка, а там, праворуч, метрів за двісті, темніє кілька будівель, невеликий хутір. До полі, довкола будинків, сараї, чиєсь господарство. Від дороги туди суне низка подорожніх. А інша низка суне назад, від будівель, на трасу. Підходить і дивляться якось порожньо і налякано. Може, шкодують, що там були, що ходили туди? «Що там?» – питає паша жіночок, які саме вибираються з снігів на шосейку. Одна відразу ж опускає голову, відвертається і йде собі, ніби не чує. Інша наштовхується на Пашу, мусить його обійти, тож на мить заштопорюється у власній шубі, підбирає руками її поли, вибирається на асфальт, за цей час встигає сказати. Там погрітися можна, вогонь розвели. Але на Пашу теж не дивиться. Поспішає за подругою. «Хто такий?» – думає Паша. «Без речей, без торб, куди йдуть?» «Погріємося?» – повертається до Малої. Малий мовчки киває. «Давай уже, пішли, що стоїш?» Ідуть вузькою стежкою, сніг довкола просто на їхніх очах береться мокрою кіркою, зі стежки сходити не хочеться. Сніг тут достатньо глибокий, що ближче підходить, то незрозумілише стає. Великий дім із шиферним покриттям, яблуневі дерева під вікнами, горськосподарське приміщення на високий паркан, подвір'ям снують люди. Незрозуміло, що там діється, звідкись із двору виходить чоловік один із тих, що рушили з поселка першими. Відходить до паркана, валить його ногою. Підхоплює вламані дошки, тягне назад до будинку. Подвір'я розкидане над цеглою шиферу. З-під снігу визирають рештки розбитої канапи. на «Що тут пиво?» – питає сам себе Паша. Малий не знає, що відповісти. Звертають за ріг будинку, схоже на театральну сцену, з якої прибрали барвисті лаштунки тож можна тепер насолоджуватися голим цегляними стінами і незадоволеним технічним персоналом, що блукає, не знаючи, чим себе зайняти. Стіни немає зовсім, схоже, пряме влучання, будинок розламаний на опіл, меблі вивернуті назовні, мов кишки після ножового поранення. Дім великий, проте бідний, усередині майже нічого не лишилося. Посуд повний снігу, биті тарілки, перемащені соусом штори – Втоптані в мокру долівку гострі умламки цегли, газети, ганчір'я і купа замерзлого льоду всередині. Сидять, при грубі, топлять паркано, гріються. Схоже, давно тут усе перекопали, навіть потягнути немає чого. Ні харчів, ні коштовності. Господарі, мабуть, і не знають, скільки в них тепер стін. Сподіваються, мабуть, переживаючи, чи ніхто замки не збив. Ну ось, замків ніхто не збивав, просто стіни немає. Ну і веранди заразом і вхідних дверей. Паша пробирається всередину під дірявий дах. Дощу всередині майже немає, а біля груби ще й тепло. Щоправда, проштовхатися сюди не так просто. Чоловіки в чорних куртках зайняли стратегічні позиції. Самі за всім доглядають. Самі визначають, кого підпускати до родинного вогнища, кого гнати під дощ. На Пашу дивляться як на ворога. Мовляв, що за кадр, звідки такий в окулярах з бородою... Моментально відчуваючи конкурента. Жінки, які разом з Пашою приїхали під вокзалу, відводять очі, ніби вперше бачить Пашу з малим. Паша натомість ненадто соромиться, переступає через чісь слунки, підходить до вогню, легко штовхає долонею одного з чоловіків. «Пусти малого», каже. Чоловік дивиться на Пашу з викликом і відразу. Проте і відразу, як такої не стає, і виклик виходить якийсь небереконневий. І відповісти він паші нічого не може, тому лише дивиться і мовчить. «Давай-давай», – строго додає Паша. Додає достатньо твердо, аби чоловіки далі мовчали. Але й доволі миролюбно. Не вистачало ще влаштувати мордобій тут, на руїнах. «Ну, давай, цій чоловік і хоче ще щось сказати. Але Паша його не слухає. «Сідай», – кидає малому. Той підходить, сідає на складену купою цехлу, простягає до вогню замерзлі долоні. «Зуття скидай», – радить йому Паша. «Шкарпетки сухі вдягни». Малий не сперечається. Скидає кросівки, стягує шкарпетки, риється в наплішнику, шухає сухі. Паша відходить у бік, аби не нервувати серйозних чоловіків у чорних куртках. Знаходить розбитий стілець без однієї нишки, ставить його під стінку, якось примощується. Чоловіки, побачивши, що Паша відійшов, ні на що більше не претендує, заспокоюються, малого не чіпають». Як пси одне слово, відігнали загрозу, розслабились. Жінки до них не підходять, бояться. Сидать віддалі, ловлять тепло. Так, а куди йти? питає один темноликий, жовтозубий, в облізлій шапці на бобра схожий. Далеко тоді йдеш? питає він невідомо кого. Перейдемо фронт. До станції доберемося, відповідає йому інший, невисокого зросту з мишачими очима, тонким голосом. «Ну, а толку?» – запитую його Бобер. «Станцію теж візьмуть. Не сьогодні, завтра. Ти думаєш, вони тормознуть?» – показує він пальцем у стелю. «Гранатимуть їх», – показує пальцем бік паші. «До Дніпра». «Так що, куди йти?» «Ти сам куди йдеш?» – питає його інший тонким голосом. «Да, мені до мотелю дійти», – говорить Жовтозубий. «У мене донька там, офіціантом працює. У неї пересиджу, у неї там кімната своя». «Мотель?» – перепитують його. «На виїзді?» «На виїзді, на виїзді», – задоволено підтверджує Жовтозубий. «Там можна хоч до літа сидіти. Мотель ніхто бомбити не буде. Там і власник нормальний, я його знаю». «Доньку, як звати?» – питає раптом Паша голосно. Компанія заумирає. Всі повертаються до паші. «Анна?» – так само голосно питає Паша. «Що витискає з себе Жовтозубий?» «Доньку питаю, як звати?» – повторює Паша чітко. «Анна?» зуба якось знічується, повертається до своїх, посміхається якось неупевнено. Ніби перепрошуючи в них за щось, скажімо, за те, що підставився. Далі хапливо ліз за дістає старий мобільник. Брудий і затягнутий, схоже більше на щітку для взуття, ніж на телефон. Натискає на кнопку, так само хапливо бігає на двір, зникає за рогом. Друзі його сидять, мовчать, пригнічено, дивляться на вогонь, не знають, як бути. Потім один підводиться, виходить у дощ, зникає. За ним наступний, останній виходить маленький, із мишачими очима. Стає, улесливо зазирає малому в очі, підкидає до груби пару дощок, біжить, не попрощавшись. Йому що, подзвонили? Паша голосно звертається до жінок. Але жінки теж мовчать, відводять до очі. Паша дістає свій телефон. Зв'язку, ясна річ, немає. Цікаво, хто тут міг жити. Паша розглядається розбитим помешканням. У кухні на столом календар за минулий рік. У великій кімнаті, де вони сидять і гріються, зі стіни висають вигоредлі шпалери. Дерев'яна долівка, гнуте металеве ліжко в кутку. На ньому три жінки. Темні, наче зимові дерева. Коли ліжка розірвана подушка. Кілька штук, маленька. Очевидно, на ліжку спали діти, хтось заходить із вулиці, пробирається поближче до вогню. Хтось, зігрівшись і поївши, зі своїх подорожніх торб з пакетів вибирається під дощ. Не хотів би, я думаю, паша, аби в нашому домі зібралася колись така тепла компанія. Розглядати чужий побут, як гортати чужі порножурнали. Ніколи не знаєш, за що не варто хапатися, а тут ціле життя вивернути, мов в кишені. Справді, як в інтернеті, нічого не приховаєш, все назовні. І шпалери, і подушки, і сотні незнайомих проходять твоїм життям, не залишаючи в ньому жодного сліду. Палячи чужі меблі, не знаючи, хто в цей час живе у їхніх власних домівках, може там теж хтось топить піч їхньою бібліотекою. «Треба вибиратись, – думає Паша, – треба чим швидше додому». Старий там, мабуть, дурів від страху, та й малому краще всього цього не бачити. «Зігрівся?» – питає Паша. «Нормально», – відповідає Малий. «Пора», – говорить Паша, – «майже перша, не хочеться йти по темному». Малий підки... піднімається, підкидає у вогонь фарбовану дошку, полум'я відразу ж злизує стару потріскану фарбу. Жінки сидять, не відводять очей від вогню і не говорять нічого. Бояться сказати зайвого, та й не слухає їх ніхто кому їхнє зайве потрібне. За якийсь час одяг знову мокрий, черевики чавкають водою, йти стає важко зупинитися, зігріться немає де. Безкінечні дощові поля, що обриваються на південь важкими розмоклими схилами, скочуються аж до Азова. Білі від снігу, чорні від ґрунту на заламах. Вздовж дороги тягнеться низка викрученої лісосмуги, що мала би стримувати вітер і сніг, а проте не стримує нічого. Вітер заповзає під одяг, охлюпує, сковує руки, час від часу на озбіщів снігу чорніють кинуть якимсь речі. Порожня торба, зайва пара взуття, жіночий сведер, подорожні скидають усе зайве. Ти далеко, дорога важка, тоді знімається вгору над кридяним кар'єром, то сповзає вниз до порожніх степових озер, оточених очеретами, черговий підйом дається особливо важко Ноги ковзають на слізкому, вітер вистуджує кров, безкінечний білий колір тягнеться кудись по той бід життя Таке враження, що ніколи не виберешся із цієї долини, з цієї пастки, що брестимеш до бестями поміж цих мокрих і наляканих подорожніх. Підіймаючись, паша вже помічає, що на горбі збирається натовп, що вони стоять, перемовляються, вперед і ти не поспішають. Ще повертатись доведеться, лякається він і прискорює крок. Малого тягне по руку Ти нормально? питає він час від часу. І малий у відповідь втомлено киває головою. Нормально, нормально. Вибираються нагору. Вітер тут особливо злий. Натомість дощ припинився, повітря пахне мокрим снігом. Попереду відкривається наступна засніжена долина, посеред якої чорно грузний зимовий ліс, і дорога в них з під ніг різко скочується просто між дерева. У холодну вимерзлу гущавину, а вже по той бік лісу, шляху знову виривається вгору на пагорб. А за пагрубом видно терекони й сірі блоки будівель. І там, схоже, починається якесь зовсім інше життя. Ось воно зовсім поруч. Спуститися вниз, порийти лісом, вибратися нагору, йти врятований. Єдина біда. Над лісом високо і криво звисає чорний хвіст диму. Густий недобрий, ніби там хтось спалює документацію за списками загиблих. І головне, дорога спускається саме туди, де палять. І ніяк цей ліс не обійдеш хіба брести по коліну в снігу, невідомо скільки, невідомо як. «Де це горить?» – питає Паша чоловіків, що стоять і нервово курять. «На переїзді», – озирається один. Виявляється Бубер. Паша відразу пізнає, прикушує язика, але вже пізно. «Там залізниця». «У лісі не вірить Паша?» «Ну», – переконує його Бубер. «По ній і фронт проходив. З одного боку ці, кидає на Пашу довірливим поглядом». З іншого ті, як кордон виходить. А поїзди, розуміє Паша, ну, якісь пропускали, пояснює Бубер, якісь зупиняли. Це ж кордон нагадує. А горить що? далі допитується Паша. Ну, я не знаю. Бубер нервує, підшукує слова, повертається до своїх друзів, але ті мовчать, відводячи очі. Може, опорник, і що робити? Параша приступає до нього в притул, дивиться в очі, не дає відійти убік. Бобер і розуміє, що Паша підстав пересувати його, немає жодних. А ось що його, Бобра, примушує стояти, вистручившись і відповідати. Щось він відчуває таке у Паші, чого варто остерігатися. І друзі його мокрі і прокурені теж не втручаються, вичікують. Курять на вітрі, ховаючи цигарки в рукавах, чорних, зимових курток. «Ну, не знаю», – каже Бобер, «назад, мабуть, треба йти». «Як назад?» – дивується паш. «Ну, а як?» – лякається його реакції, Бобер. «Ось жоди, як же ти пройдеш?» «Да», – додає звідкись знизу маленький з тонким голосом і мишачими очима. «Додому, пересидимо і завтра прийдемось». І ось вони всі раптом повертаються до Паші з малим, наче змовились, і говорять «Так-так, додому, назад, пересидимо і завтра прийдемо». «І ти з ним пересидиш», – натякають вони Паші обережно. «Не бійся, пересидиш, пересидиш із нами». Чого тобі боятися? І ось Бобер теж зауважує, як усі повертаються до Паші. Як підходять до нього, як ніби поміж собою, ніби до кого. А насправді, перед усім, саме до Паші повторюють. Повертаємось. Так, пересидимо. А як же? І він? Бобер теж опускає голову і дивиться на Пашу з викликом, відчуваючи загальну підтримку. «Пересидимо», говорить, «усі пересидимо. І ти з нами». Паша вловлює цей погляд і решту поглядів так само вловлює і робить крок уперед. Тонкоголосий із мишачими очима пробує перепинити йому шлях грудьми. Проте перепинити не надто має чим. Паша легко відсуває його долонею, тягне малою з собою, потім обертається. «Ага», – говорить, – «давайте додому, ми з вами, пішли», – тихо кидає малому. Сходять униз, намагаються не поспішати, все далі входячи від гурту – Паша чує, як чоловіки починають між собою нервово перемовлятися, швидко переходячи на сварку. Мовляв, а я йому скажу, сам би зупинив, що ж ти стояв, ну і так далі. «Скоріше, скоріше, шепоче Паша, не так до малого, як самому собі підніс. Скоріше, скоріше, вони не кинуться, не будуть доганяти, не наважаться». Обіднє небо низько лежить над самим лісом. Темна вервечка в суціль жінки, молодші, старші, тягнуться дорогою обережно, боячись послизнутись. Але що ближче до лісу, над яким розламується дим, то похапливішим стають рухи, то нервовішою робиться хода. Паша з малим прискорюється. Йдуть, не озираючись, поспішають, удирваються від компанії на пагорбі. Оминають жінок майже біжать, а жінки бачать, що вони поспішають і собі прискорюються. Мало чого, може ці двоє щось знають, може треба якомога швидше заховатися в лісі, може там за спиною на пагорбі з'являться за мить щось жахливе. Щось, від чого ніяк не втечеш, чого ніяк не уникнеш, і ось Паша з малим чують, як за їхніми спинами жінки старанно топчуть калюжі намагаючись не відставати, і вже ціла їхня вервичка біжить під тупцем. Добігає до перших дерев, що під сірими січневим небом навіть тіней не відкидають. І коли ліс обступає їх, легше не стає, стає гірше, страшніше. Дерева повиті снарядами, вздовж узбійця тягнуться окопи. І сніг, сніг, темно-жовтий, ніби гнилий, ніби помер кілька днів тому і тепер гниє на свіжому повітрі. У деяких місцях жовті плями розлізлися і стали зовсім брунатними. У деяких темні згустки проступаються тонко, як родимка на шкірі. Але він увесь тут таки, весь відгонить їх нелезною. Що зі снігом налякано кричить малий, біжучи, задихаючись, але не зупиняючись. Що з ним? Не знаю. Так само на бігу вигукує Паша. «Біжімо!» Що з ним допитується малий? І в його голосі прорізаються нотки жаху й істерики. Так, ніби він хоче розплакатися, але розуміє, що плакати не можна. Не треба плакати. Хоча все одно дуже хочеться. Тому він стримується. Але довго стримуватися не зможе. Це ж зрозуміло. Ще зрозуміло, миттєво все розуміє. Паша це зрозуміло. Довго стримуватися він не зможе. Це як тоді. Все як тоді, коли з ним вперше стався напад. Коли його знутило і вивернуло, і він вибіг із дому в ніч, і Паша мусив бігти слідом, ловлячи його поміж дерев, наче власну тінь. «Зараз буде те саме», – говорить Паша сам собі. «Це ж зрозуміло». Тоді він підхоплює малого разом із його наплічником і закидає собі на спину. Відразу ж відчуває всю вагу 13-річного підлітка і всю вагу зимового одягу. І всю свою триденну втому тому відчуває… Головне не послизнутися, нагадує сам собі, і біжить далі, чуючи перед себе важке дихання втомлених жінок. Біжить повжовтий мертвий сніг і посічені дерева, довгою-довгою звивстою дорогою, на якій трапляються то вирвані звідкись дошки, то втоптаний в сніг шматки заліза, то просто брудні ганчірки, що далі біжить, то темніше довкола стає сніг. Аж раптом його не стає зовсім. Лише чорний вигорілий ґрунт між деревами, і дерева теж вигорілі. І все до кола просякнуте димом і вогнем. І тої вони вибігають на переїзд. Схоже на великий смітник, який необережно підпалили. Металеві балки, трощине дерево, втоптаний у сажу одяг, плавлене скло, знищена їжа, захисні мішки з піском, розірвані мом подушки в дитячій спальні – Збоку між посіченими осколками стовбурів виявляється шлагбаум. Розбита будка, пориті довкола траншеї, так само горілі, засипані мерзлим піском. Біла, мовкість сталь, холодних рейок. Довкола сліди відмін і купа військового спорядження. Залізними насипами розкидано пошматовані і закривавлені камуфляж. Кров не встигла замерзнути, схоже, одяг... Зрізали стіла щойно, зовсім нещодавно. І ті, що зрізали, схоже десь зовсім поруч. Далеко не встигли вдійти. Можуть будь-якої мити повернутися. Але головне, навіть не це. Головне, що за будкою по той бік насипу стоїть Урал, вантажний темними ящиками. Кабіна згоріла, і від коліс залишились тільки Палене у шмаття. А ось ящики чомусь не горять, лише тліють. І дим від них здіймається, мов, із крематорію, неквапливо заповнюючи собою зимове небо. «Ось звідки дим», – згадується Паша. «Ось що горить». Паша опускає малого на землю, стоять боязко, приглядаються до Уралу. Жінки, що бігли за ним слідом, підтягуються важко і знеможено здихаючи. Бабця з великим пластиковим мішком за спиною кидає мішок, сама падає зверху, не маючи ні сил, ні слів на щось нарікати. «Що це налякано кричать до Паші жінки років 50?» «Важка хутряна шапка, з-під якої вибирається фарбоване чорне волосся, брудна дублянка, зимові чоботи зі зламаними підборами, макіяж розмило, як малюнок на морському узбережжі. «Машину спалили», – пояснює Паша. «Осколок, мабуть, потрапив». «Та ні», – далі кричить вона. «Димить, що? Що в ящиках?» «Не знаю», – чесно зізнається Паша. «Може, продукти?» «Та які продукти?» – кричить вона. Тоді прикриває на нажабно рот, ніби не кричати, і кидається уперед. Через залізничний насип, через переїзд, подалі звідси, головне – подалі звідси. Малий тут таки смикою Пашу. «Давай», – кричить, «не стій, щас рвоне». І теж кидається вперед. Паша біжить за ним, перебігаючи рейки, прослизають крізь пробиті кулями бетонні блоки, оминають околи, мотки, ключового дроту, вискакують за останній бліндаж, боковим зором не повертаючи голови. Паша бачить на брустовері чорний військовий черевик. Правий, зі зрізаними шнурками, з кров'ю довкола. Йому навіть здається, що ступнею всередині, з рештками ступні, з кривавою кашою всередині, він хоче зупинитися, підійде, хоче уважніше розглянути, але малий, не зупиняючись, пронизливо кричить «давай!», кричить «давай, не відставай за мною!». Паша біжить уперед, рваним асфальтом, чорним ламаним лісом, мокрим пообіднім повітрям. Біжить, хапає малого за плече і тягне за собою. Хоче подати руку жінці в хутряній шапці, але та відсахується від них, ніби від побаченої на порозі власної смерті. Паша з малим кидають її, лишають на чорній дорозі, біжать не озираючись. Відбігають все далі і далі, з вивистою лісовою дорогою. Жинуть уперед, думаючи лише одне. Ось зараз, ось-ось, ось уже замить, ось прямо тепер, рвоне, вибухне. Рознесе все навколо, розламає зсередини. Цей мокрий зимовий простір розламає небо над нами, зупиниться час. Ось-ось, ось прямо тепер, прямо тут. Вибігши на узлісся, падають в сніг. Захлинаються повітрям, дихають важко, ніби вибрались на горішний поверх без ліфта. «Чуєш?» – питає малий, віддихавшись. Паша прислухається. Двигун. Підіймає голову, визирає на трасу. Далеко в на пагорбі за туманом повільно повзуть два джипи. Спускаються вниз боязко, наче бояться наштовхнутись на щось неприємне. Але світла не вмикають, теж бояться». «Що робимо?» – питає Паша, невідомо кого. «Може, свої?» – говорить із Надією. «Добре, якщо свої. А якщо не свої?» – запитує його Малий. «А якщо не свої?» – погано, – відповідає Паша. «Дуже погано!» «Пашка!» – говорить йому Малий серйозно і виважно. «Якщо це не свої, тебе пристрелять. Я взагалі не знаю, як до тебе тепер не пристрелили». «Нема за що, ти не пристрелили», – ображена відповідає на це Паша. «Та ладно», – не погоджується з ним Малий, «нема за що, саму зарозумієш». «Ладно», – необсподівано погоджується Паша, «давай звернемо з траси, хто її знає хто те». Малий саме цього і хоче, підводиться і біжить уперед на трасу. Перебігають асфальтом, скочуються на обіччя, пирнають у сліг. Пробирають плять помітною колією, що входить у бік. Колією, схоже, давно не їздили, але під свіжим снігом чітко проступається вимерзлий слід від гусениць, мов шрам під тонкою тканеної футболки. Біжать цим слідом, вибігають на узвище, потім швидко збігають униз, стають невидимими з траси. Малий, зупиняючись, витягає з наплішника битку, запускає нею сніги, як він виріс, думає Паша. Біжучи слідом, дорослий, такий серйозний, все правильно говорить пристрелити може, і не пристрелити, але кинути на яму, сидітимуть, доки не витягнуть. Ну все ж зрозуміло. Хто я, де працюю, чим займаюся. І Паша розуміє, що насправді давно його не бачив. Малого. А коли й бачив все одно, вони не спілкувалися по-справжньому. Так, перекинулися словами про щось незначне, нікому не цікаві. Розійдуться кожен у свій куток до наступного разу, до наступної розмови. До наступної сварки, додає Паша, і згадує, як він знайшов малого тоді між дерев, який тягнув його за собою, як той опирався, не хотів іти, як, зрештою, прокусив паші руку, аж той скрикнув від несподіванки і потягнув малого за шкірки, як пса, що в лісу шкоду. Як малий викручувався і підвивав, справді мовщеня, перелякано й злісно, як потім удома на кухні всі кричали злими голосами ніби на чиємусь похоронку, ніби звинувачуючи один одного в чиїсь смерті, без жодного шансу на прощення. Без жодного натяку на поблажливість, голосно і істерично, нікого не слухаючи. Малий тоді згорнувся в клубок, його почало трусити. Він увесі якось ураз усунувся і забився в конвульсіях. Але всі кричали так голосно, кожен так хотів викричатись, що малого просто не звертали уваги. Звернули лише тоді, коли той скрикнув і почав качатись підлогою, наче з нього вилазили біси. Паша перший це зауважив і голос його враз обірвався. Кинувся до малого, перевернув обличчя до себе, малий блідий, очі закотилися, в'язка цівка слина звисала з уст. Паша підхопив його переклав на ліжко, а далі й сестра, септо його, малого мама заголосила і завила на повен голос, кинулася до дитини і старий окісся, так і не договоривши свого найсокровеннішого прокляття. Всі схилилися над малим, не знаючи, як бути і як себе вести. Стояли і з острахом дивилися, як дитина затихає, ніби провалюється в теплий глибокий сон, і Паша кинувся викликати швидку. Ще не розуміючи, що їм говорити, як усе пояснювати, поки сестра крутилася над малим, Нила тоскно, на весь голос, лякаючи Пашу зі старим. «Скільки йому тоді було?» – намагається згадати Паша. «Девять? Десять?» «Скільки разів це потім повторювалося? Двічі? Тричі?» Аж сестра почала говорити спочатку тихо по телефону якимсь подружкам, потім голосно. Це більш упевнено, переконано, зізнанням справі – Паші і старому, мовляв, з малим біда, треба щось робити, треба лікувати його, доки не пізно. Хоча якщо по совісті, то вже давно пізно. Сенсу цього особливо немає, ось так просто сталося і нічого тепер не поробиш. Просто простіше здати його в інтернет і не мучитись. Старий обурювався, ясна річ. І Паша теж обурювався, але сестра зробила так, як хотіла». І ні, паша, ні тим більше старий, не завадили їй, не зупинили. Може, справді повірили в цю хворобу. Те, що так буде краще, хоча, скоріш за все, просто не хотіли воювати за малого. Здали його, не захистили. Можливо, думали, так малий ще зовсім малий нічого не розуміє. Підросте подивимось, але схоже, що малий усе розумів. Усе чудово розумів. Він взагалі розумний, він тепер ось усе чудово розуміє. Правильно все говорить, думає. Паша, важко біжучи за сніженим схилом, виріс, як за цей час. «Що ж я такий слабак?» – думає він, задихаючись. «Чому не захистив його?» «Він же мені ніколи не вибачить, ніколи не погоджується з собою, Паша. Ні за що!» Колія тягнеться попід горою. Очевидно, нею оминали пусти на трасі. Ноги ковзають зі степу, починається тягнутися свіжим вітром, стає ще холодніше, ще мерзотніше. В одному місці, там де колія вивертає праворуч і йде під горою, видно, що танки зупинялися, крутилися на місці, все довкола з гусеницями. Сніг при колії осів, ніби там копали ґрунт, потім засипали ями, і земля осіла під важким дощем. Паша зупиняється, дивиться, намагаючись зрозуміти, що це, що тут прокопували. «Що це може бути?» – Малий підходить, перехоплює Пашин погляд, стоїть, наважуючись заговорити. І тут лунає дзвінок мобільного. Просто серед поля, серед сірих водянистих снігів. Пашею пересмикує, він одразу ж згадує сапера коло інтернату. «З-під землі», – думає на жаху, – «з-під землі телефонують». Поховали разом із мобільником, і Малий теж зіщулюється, витягує голову, в комір мовчить. Потім не витримує. Візьми, говорить. Тобі ж дзвонять. Паша б'є долонями по кишенях. Вихоплює телефон, справді дзвонять. Старий. Підносить телефон до вуга, намагаючись щось розчути. Механічний шум, потріскування. Потім у якесь холодне відлуння. Мов телефонують із шкільно, з зав'япаної бочки. Дзвінок обривається. Паша пробує набрати, але зв'язком зовсім немає. Як старий сюди пробрався, незрозуміло. Старий дзвонив. – каже Паша. – Треба відзвонитись. – Угу, – продовжує Малий. – І що ти йому скажеш, що від танків у полі ховаєшся? – Пішли. Рушає вперед, ховає руки в кишенях, куртки, мовчить. Паша важко дихає, але не відстає. Раптом за спини з боку лісу щось вибухає. Паша опускається на сніг, Малий теж присідає. – Раз, потім у друге, потім ще. – Що це? – кричить Паша. Це в лісі, відповідає йому малий зосереджено, і з притиском, наче боїться, що Паша не послухає його. Побігли швидше, підводяться, біжать колією, ковзаються на затверділому сніговому насті. Збігають у видолинок, оминають тернові кущі, яких стає все більше. Колія перетляє між чорними кручелями гіллями і раптом виводить їх на перші подвір'я. Ще там, серед терня, у полі Паша чув псячі голоси – Застуджені, хрипкі, але подумав, що здалося, а ось ні, попереду починається село. Вони вийшли просто на чиєсь обістя, і пес там десь у ранніх сутінках за снігом і деревами. Уже реве зубами повітря, відчувши їхнє наближення, волає, попереджаючи про наближення чужих, ламає лунку по обідню тишу. «Стоп!» – кричить Паша. Малий незадоволено зупиняється. Паша підходить, кладе йому руку на плече, малий теж заганявся, задихається, дивлячись червоними від утома очима довкола. Чи немає де небезпеки? Мовчить, чекає. Що робимо? питає паша, дивлячись малому просто очі. Ну, як що? дивується малий. Давай знайдемо когось живого, розпитаємо, що до чого. А якщо здадуть, тихо питає паша. А якщо ні? питає у відповідь малий. Ризиковано, говорить паша. «Холодно», – нагадує йому малий. «Пашка, не тупий, пішли людей шукати». Вулиця починається різко, наче виникає ні звідки з повітря, а повітря довкола схоже на черевик, який скинули, зайшовши зі засніженої вулиці, і поставили до батареї, аби з нього стікала холодна тела вода. Знову прочиняється дощ. Перша подвір'я – просторе, Старий цегляний дім ховається за похиленим парканом. Кологанку – купа нарубаних дров. Запаслися, вочевидь, зранку. Свіжі надрізи на деревині швидко просякають вологою. У вікнах темно, але тут усюди темно. Будинок навпроти стоїть так само неосвітлений. Лише пси розриваються десь по сараях. «Темно», – говорить пеша, киваючи у бік дому. Ясно, що темно, відповідає малий. Лінію обірвало. Далі на вулиці справді лежить обвалений стоп. Дроти довкола нього, схоже, на волосся, вичесане жорсткою щіткою. За деревами у кінці вулиці чути порожні двигуни, схоже, танк. Куди їде, незрозуміло, але краще, звісно, не чекати. Давай, каже, малий, крізь діру паркані пролазить на подвір'я. Він тепер говорить, що і як робити, а Паша слухається, ну а чому ні, думає, він усе правильно говорить, усе по ділу. Проходять невеличким городом, ліворуч гараж, пахне бензином, праворуч якась хитка прибудова, між ними розмокла стежка. Проходять уважно дивлячись під ноги, минають гараж і тут у спину їм рветься важкий псячий гавкіт. Малий стрибає вперед, Паша теж інстинктивно пригинається». Темна з жовтими підпалами вівчаркам, валиться своїм м'язистим тілом на розбовтану загорожу шайчика. Витягується на задніх лапах, мов балерина на пуантах, намагаючись вискочити з вольєра. З ненавистю хапає пащекою повітря, обговорюючи цих двох чужих. Висовує морду під дощ, повітря відгонить мокрою псятиною. Двері на ганку різко прочиняються. На порозі стоїть сторожко, зігнувшись і розглядаючи сутінки, чоловік. Спортивні штани, затяганий сведер, босі ноги. Пальці ніг підтискає, ніби входить у холодне море. Мерзне, не може нічого розглядіти. «Хто там кричить?» Кричить і таки закашлюється. Однією рукою тримається за двері, аби не причинились, а в другій тримає сокиру, якою, вочевидь, і рубав перед цим дрова. «Хто?» Пес уже зовсім біситься. Кидається на загорожу, б'є її напруженим тілом, намагається щонебудь вирвати і загристи. «Свої!» – кричить раптом паша. «Свої! Все нормально!» Підходить ближче. Чоловік років п'ятдесяти дивиться перелякано, не опускає сокири. «Ми зі станції!» – перекрикує паша пса. «У мене дитина! Нам би погрітись!» І стискає малому плече, мовляв, «Мовчи, я говоритиму!» Малий підігрує, горбиться під дощем, шморгає носом, чоловік далі кашляє, потім розвертається, зникає у будинку. Двері за собою не причиняє, паша піднімається сходами, малий за ним. Посеред веранди стоїть стіл, завалений яблуками, яблука мерзні, наче Хасані метеорити, що цілу ніч падали в степ. Відганяють сирістю та гнилістю, проходять до кімнати». Ліжку в кутку, пальто замість ковдри, лампочка звисає, як відімкнутий студійний мікрофон. Світла немає, господар палить газову лампу. Сидить за столом, дивиться з-під лоба. Сокиру поклав коло себе на стіл. Дві чашки, дві тарілки, сірий хліб. Можна подумати, що він його сокирою рубати буде. Світло мало, проте обличчя його можна розгледіти. Жовта шкіра, важкі мішки під очима, залисане. Або п'є, думає Паша, або пив. Босими ногами постукує по брудному килиму. Паша з малим стоять на порозі. Не пошпішають заходити, хоча і виходити теж не збираються. Вибачте. Паша вибачається таким голосом, ніби посилає господаря подалі. Йому одяг просушити треба, а застудиться. «Ти хто?» – похмуро питає господар. Помітно, що хоче говорити суворо, проте природній суворості не вистачає. А мішки роблять його не таким грізним, як неохмеленним. Говорять цю сіську, але так собі, не надто виразно, з помилками в наголосі. «Я вчитель», – пояснює Паша, – «зі станції. Ми у місті були, додому добираємось. Ви з міста дивується отой? Як пройшли, там же пост закритий на переїзді». Немає там поста, говорить на це паш і починає мовчки стягувати себе важку від вологи куртку. Господар дивиться на це насуплено, проте нічого не говорить, стримується, придивляються. Малий теж мовчки без запрошення стягує кросівки. Чавкає мокрими шкарпетками, сідає при столі навпроти господаря. І тут із сусідньої кімнати визирає жінка. Товста, налякана, короткострижена. Парбоване в каштановий колір волосся. Важке підборіддя, мокрі очі. Бачить свого чоловіка за столом, сокиру коло нього. Двох незнайомців. Один дорослий з бородою в окулярах, інший ще зовсім дитина. Хто такий, невідомо. «Що тут?» – питає незадоволено, звертаючись передусім до чоловіка. Ніби це він їх запросив із вулиці на дружню розмову. «Що?» «Одяг, де повісити можна?» – перебиває її Паша. Підходить і дивиться крізь запітнілі скельця окулярів своїми червоними очима. Жінка не витримує, відводить погляд, дивиться на малого, але в того теж очі червоні. Від дощу і безсоння. «Що ти сидиш?» – кричить вона на чоловіка. «Що сидиш?» Господар нервово підривається, підхоплює у Паші з рук куртку. «Пішли», – каже, «там пічка». Проходять до сусідньої кімнати. Ліжко, стілець, обірвані фотошпалери, розпечена пічка. Просохлі дрова на підлозі. Розвішують одяг. Фраша присуває дві пари черевиків, свої та малого, ближче до вогню. Повертається назад. Малий уже спить на ліжку. Господар підходить, обережно накриває його пальтом. Повертається, сідає на стіл ближче до сокири. «Що в селі?» – питає Паша строго. Господар дивиться на нього, вичікує, не відповідає. Ніби він і не має боятися цього вчителя, все одно щось примушує його бути обережним. «Щось з цим учителем не так, – думає господар». «Не знаю, – каже, – дома сижу третій день, стріляли там». «Транспорт ходить?» – уточнює Паша. «Деякий транспорт?» – ображається господар. «Я ж кажу, – стріляли. Ну і як нам до станції дістатись?» – ставить Паша наступне запитання. «Та я по чому знаю», – відповідає господар, загнано. Сидить, очі бігають, барабанить пальцями по столу. Паша нависає над ним, не відходить. «І що робити будемо?» – питає далі. Господар погляджує рукою сокиру, зважується, прикидає, посвідчує п'ятірнею свої залисини. «А що там зараз на станції?» – питає. «Все добре», – відповідає йому на це Паша, потроху нервуючи, якщо спробує нас вигнути, думає, дивлячись на господаря, «завалю, його ж сокерою». «Все під контролем, ситуація стабільна». Господар на ці слова боязко опускає очі. «Щось тут не так, сумнівається далі. Щось він не договорює, цей вчитель». «Ну, ладно», – зауважується, «а ви за кого хоч?», – питає з надією. Тут Паша підходить до столу, спирається на нього кулаками, дивиться господарю просто в очі. Дивиться довго і веснажно, вони відходять погляду. «Ну, а ти як думаєш?» – відповідає. Чоловік думає, опустивши голову. «Таке враження, що думає він мішками під очима. Ясно!» – каже зрештою. Що тобі ясно?» – говорить Паша про себе. Що тобі, блять, ясно?» «Добре!» – говорить натомість господарю. «Послухай», – говорить чоловік нервово. – «давай так, я вас вивезу із села, якщо там поста немає». «Ну», – торгується Паша, – «спробую проскочити до траси, там висаджу, Викличете таксі, доїдете додому». «Грошей не треба?» «А що це, тобі грошей не треба?» – строго питає Паша. «Послухай», – ще більше нервує чоловік, – «я ж тебе нічого не питаю, давай везу і все, потім, може, і ти мене виручиш». Каша не відповідає. Дивиться на господаря, як на м'ясо, що зипсувалось. Вируче, каже гаст... жорстко. «Орден дам тобі». Господар кидає на нього ображений погляд. Мішки під очима нервово посмикуються. Але стримується, не відповідає. «Хай малий поспить», – говорить стаючи. «За годину виїдемо. Підводиться, гасить лампу, виходить. Паша якийсь час стоїть у темряві, дивиться на малого, на його спокійне, мов мерця, обличчя, на куртку, яку він так і не скинув. Так і спить у ній, якої смиті йому навіть здається, що малий не дихає. Паша аж холодним потом береться від цієї думки. Втім, малий щось говорить, нерозбірливо, крізь сон. І Паша заспокоюється, все гаразд, живий, намацує стілець, сідає, кладе голову на руки. Провалюється в сон, а у вісні бачить лише сніг. Яким йому ще треба перебристи? Ступає цим снігом, провалюється в нього, витягує ногу, знову провалюється, робить крок за кроком. Важко, ніби йде потоком. Приде снігом, продовжує у сні робити те, що робив перед цим цілий день. Намагається вибратися, намагається кудись дійти. Відчуває, як тисне зсередини пружина, як вона примушує його робити крок за кроком. І ще відчуває за спиною чи дихання, важке, твариняче. Озирається, але нікого не бачить, лише білий сніг до самого обрію. Час від часу прокидається, бачить місячне вогке світло за вікном, чує стукіт дощових капель у віконне скло, відчуває солодкий гасовий запах і знову провалюється у свій сніг, знову ним бреде, замерзає в ньому, губиться, намагається втекти від смерті. Хоча як ти від неї втечеш по такому снігу? Не втечеш, навіть не намагайся. Сніг робить безпорадним, беззахисним. Одного разу ти провалюєшся в нього, він пропікає тебе до кісток, і потім уже ніколи не позбудешся цього дотику смерті. Відчуватимеш його, скільки житимеш. А скільки ти житимеш? Скільки. Тієї зими довго не було снігу. Цілий грудень із півдня від моря йшло холодне, сухе повітря, вистуджуючи дерева й ріки. А весь день перед святами на Новий рік пішов сніг і йшов, не перестаючи, кілька днів поспіль. Новорічні ночі вони ще всією родиною сиділи у великій кімнаті, де, безкінечно перемикаючи канали, ніби очікуючи на добрі новини. Скільки йому тоді було? П'ятнадцять, неповних п'ятнадцять. Сестра пішла спати, не витримала. Батьки мовчали, відчуття було таке, мов би в них щось відібрали. Чогось позбавили, винесли з дому щось важливе. І всі це розуміють, але чомусь мовчать. Якоїсь миті Паша теж пішов до себе, але довго не лягав. Стояв при вікні, дивився на сніг, що все падав і падав. Слухав, як батьки врешті вимикають телевізор і починають прибирати зі столу. Слухав, як мама Торох котить посудом на кухні, як старий виходить на двір, щось забирати з подвір'я, як потому повертається, і свіжий дух синього нічного снігу Перетікає помешканням, торкається шкіри і відразу відчуваєш цю цудзиму. Відчуваєш, як багато її, як вона починається ось тут, за вікном. Між цих дерев, як заповнює собою весь довколишній простір. Їхня засніжене повітря, вулицю із осінніми будинками, з яких до неба підіймається дим, дорогу, яку зранку доведеться чистити, місток так само заметений нічним снігом. Крамниці і бібліотеку, школу, контори, станції, приміщення, будівлю вокзалу порожню у цій годині. Весь той шлях, яким він може пройти на до якого він звик із дитинства, який у нього з дитинством і асоціюється. Зима стоїть на кожному перехресті, відбивається в кожному темному вікні». Поступає на дахи і схили. І все те, до чого він звик, що він так добре знає, наповнене зимою, як торба нестоноші газетами. І слід жити цією зимою. Слід до неї звикати. Слід вчитися отримувати від неї втіху, відчувати радість. Ось прямо зранку й почну вчитися, говорить він сам собі. Буду вчитись довго і наполегливо. Зима не повинна лякати її, не слід боятися. Вона як пес, якого випускаєш у дім, роблячи його частиною свого життя. Після чого він усе своє життя готовий буде за тебе померти. впізнаватиме тебе за голосом і запахом. Ходитиме за тобою на зерці. Чекатиме на тебе, де б ти не ходив. І коли б ти не повертався. Я обов'язково цього навчусь, думає він. У мене попереду стільки часу, у мене все вийде. І з цим засинає. А зранку кидається до вікна і нічого не бачить. Лише сніг глибокий, блискучить, ранить очі своїми кристалами. Осліплює. Він швидко вдягається і вислизає на двір. Доки ще всі сплять, доки ніхто не помітив, що новорічна ніч давно закінчилась. І почався новий день, наповнений світлом і снігом. Він вибігає на двір і тоне в снігу. Стрибає в нього, протоптує його, приде під деревами білими і обважнілими. Вибирається на вулицю, порожню вулицю Нового року де ще нікого немає, якою ще ніхто не ходив. І йде нам маня свіжим, непротоптаним снігом. Дістається школи, минає керамниці, виходить до вокзалу. А тут теж порожньо цього ранку. Всі сплять. Ніхто не зауважує, що почався новий рік, що почалося нове життя. Ніхто нічого не зауважує, нікого ніде немає. І він перевалює коліями, грузнучи по коліну в снігу вибирається на насип, що білим масивом нависає тепер над залізничним полотном. І тепер ним відкривається цілий світ, повінце засипаний снігом. Його відразу ж хочеться перетнути від початку й до кінця. Він скочується насипом, перебігає лісосмугою, берде крізь сніг, що стає все глибшим. Спускається в долину, минає снігові горби, під якими вгадується фундамент недобудованого заводу і відрібає у відкрите поле, що тягнеться аж до неба. Скільки сягає погляд, йде безкінечно довго, втративши відчуття часу і простору, відчуваючи довкола себе лише сніг і сонце. Як все вище підійметься в січневому небі, а коли втомлюється, падає просто в сніг, провалюється в нього обличчям, торкається його вустами, обпікається ним, потім перевертається на спину і дивиться в небо, безкінечно високе, досконале. І тут помічає хмару. Першу, єдину в цьому досконалому блескучому просторі. Звідки вона? Незадоволено питає він сам себе. Повертає голову і бачить, що з півдня, від моря сунуть хмари. Закривають собою горизонт і за деякий час обов'язково будуть тут, над ним, у нього над головою. Він мерзлякувато підводить плечима і відчуває, що лежить в снігу не так і затишно. Що пальці рук встигли замерзнути, що сніг на вихолах пальта перетворився на крижану плівку. «Час повертатися», – говорить він сам собі. «Чорта з два» відразу собі відповідає. «Ще чого, ти дає менш упевнено. Тільки не сьогодні. Сьогодні мене ніхто ніщо не може зупинити. Сьогодні я навчуся любити і сприймати цей світ таким, яким він є». І він світ, хай теж вчиться мене любити. Стає і рушає далі, глибоким, неторканим снігом. Щоправда, йти стає все дедалі важче, і ноги в зимових невисоких червиках мерзнуть і ниють. Слід повертатися, нагадує він собі, дещо нервово. «Ще чого?» – знову різко сам собі відповідає. «Ну добре, починає із собою торгуватись. Давай йдеш до ось цих дерев і назад. Подивимось, неуважно відмахується сам від себе». Іде витягуючи ноги, зі снігу. Дерева наповзають повільно, нікуди не поспішаючи. Стає все холодніше. Хмари, зрештою, дотягуються до його долини. Закривають собою сонце. Враз стає сіро і похмуро. Але він уже дістається дерев і переможно стоїть на схилі, дивлячись на замерзле річкове русло внизу. «Ріка!» – радісно кричить сам собі. «Дійшов до ріки». Прекрасно, нервово, сам собі відповідає, тепер назад додому. Та почекай, не погоджується із собою. Спущуся до ріки і потім назад. Не треба, заперечую собі. Повертайся додому. Та ладно, не слухається себе. Сказав, туди і назад. Котиться схилом униз. Дістається берегу, порослого дрібним очеретом, вибігає на середину ріки. Переможно кидає руки до гори, до свинцевого неба, з якого починає сипатись сніг. Є... Переможно скрикає, і тут таки провалюється під лід. За товстим шаром снігу навіть не помічає, що крига зовсім тонка, особливо посеред річища, навіть перелякатися не встигає. Добре, що ріка виявляється мілкою та мулистою. Тож він стоїть по поясу крижаній воді, наляканий, безпорадний, і все враз розуміє. Доки вибереться звідси, доки добереться додому, встигне стемніти. І чи дійде він мокрий і замерзлий по темних глибоких снігах? Ще велике питання. І ось тут він починає панікувати. Довго-довго, безкінечно довго, бреде снігом, не відчуваючи ні рук, ні ніг з останніх сил, примушуючи себе не зупинятися, вибиратися з чергового замету, відбирати на черговий пагорб, іти, іти не зупинятись, лише не зупинятись. озирається і бачить рівне сіре тіло, що розглядається довкола. Обступаю його, не даючи жодного шансу на порятунок. І від цієї неохопної сірості йому стає так моторошно, що в нього звідки з'являються нові сили, і він починає бігти, бігти і плакати. Час від часу, озираючись назад і на помічаючи, як там за спиною на обрії з'являються чорні крапки одна, дві, три, чотири, п'ять, і починають рости, рухаючись у його бік. Він ще не розуміє, що це, але вже розуміє ясно і прозоро. Йому будь-що треба тікати, треба бігти подалі від цих крапок на сірому тлі. Бо це рухається його смерть, і в жодному разі не можна дати їй себе наздогнати. Це все необхідно – не дати себе наздогнати, Спробувати вирватися з цього сірого глибокого місива, дістатись додому, спробувати перехитрити власну смерть. Потом у цілу ніч, западаючи в жар і застуду, відчуваючи, як тіло горить, і голова вибухає від тяжкості з змори. Він проклинає все на світі, проклинає себе за легковальність, проклинає власну наївність, проклинає світ за оманливість. Проклинає розуміє, що цей зимовий присмак загибелі, крижане дихання, страху та незбуття будуть супроводжувати його до самої смерті. Яка цього разу промахнулась, проте навряд чи відмовиться від своїх прав. Розуміє, що ні, смерть не від чого не відмовляється, що вона вміє чекати і наздожене його саме такої пори у глибоких снігах під свінцевими небесами, поміж холодних річищ. Одного разу їй це обов'язково вдасться. Варто йому буде розслабитись і забути про її присутність та образу. Тому все життя доведеться тепер ходити з цим страхом перед сніговою безвістю, перед крижаними пустотами». Але спочатку все одно треба вижити, тому що мертві не бояться, взагалі не бояться нічого. З цим він і засинає. «Пашка», – говорить малий, – «прокидайся». Паша різко підводиться, малий дістає сірники. Діловито розпалює лампу, встиг узутися. Паша сонно поводить головою, знаходить окуляри, що спали з носа, поки він спав. Надіває їх. «Де господар?» – питає. «Пішов», – відповідає малий. Як пішов, підривається Паша, здається, панікує, він точно здасть. Він пішов у гараж, ніби читає його думки, малий. Машину прогріває, відвезе нас на автовокзал, збирайся. І виходить на двір. Паша йде в сусідню кімнату, знаходить свій одяг, бере черевики, куртка просохла. Черевики теж більш-менш сухі. Одягається, шнурується, підхоплює рюкзак, виходить. У коридорі наштовхується на господиню. Та налякано притискається до стіни. Паша обережно проходить повс, відчуваючи запах господарського мила. Так, ніби вона їла його. Це мило. Паша виходить, так і не попрощавшись. Шині... Синій жигуль, третя модель. Зогнилі крила, заліплені пластиліном, згорілі простирадла, покрито шаром фарби. Але все одно враження таке, що жигуль пластиліновий. Сидіння поруч із водієм немає Вочевидь господар возить машину в якусь городину Тому одне крісло просто викинув Паша з малим залізають на заднє сидіння Господар натягнув гумові чоботи, одягнув бушлат На пашу не дивиться Іде, прочиняє ворота, сідає за кермо Довго порпається в кишенях, ніби відтягуючи від'їзд Потім усе таки рушає Від'їжджає за ворота, обережно втягується у вуличний туман Паша сидить у нього за спиною, розглядає зморшки на шиї, сиве немите волосся, що вибивається з-під чорної шапки. Малий розвалився поруч, витягнув ноги вперед аж до водія, з цікавістю розглядає, що там діється за вікном. А за вікном не діється абсолютно нічого, вулиця порожня і темна, і туман цю темряву лише підкреслює, водій фари не вмикає, їде на осліп. Повільно, але впевнено. Дорогу, схоже знає. Вулицею рухається, мов коридором у власному домі. Навіть ями намагається вам поминати. Доїжджаючи до перехрестя, пригальмовують. Водій сторожно розглядає туман, аж принюхується до нього. Тоді зважується і повертає ліворуч. Проїздить сотню метрів, пригальмовує, починає хреститись. «Ти що?» – здивовано питає його паша. «Церква, там, – там пояснює водій, кидаючи темряву. Паша визирає у вікно, але ясна річ жодної церкви не бачить. Малий повертається до нього, весело підморгує, мовляв, «А ти що, не хрестишся?» Паша посміхається у відповідь. Від'їжджають у поле, туман розливається. Мов старий черевик, водій тисне на газ. «Пост прибрали», – пояснює водій. «Там на виїзді стоїв пост». Чиї хоч пост?», – питає Паша. «Ну, це й затинається водій». Важ, зважується. Дня два, як відійшли. Угу, холодно говорить на це паша, мовляв, треба було. Ось і дійшли. Тебе забули спитати. Водій так і розуміє. діде мовчки, не зводячи очей із чорного асфальту. Дощ затихає. Стає зовсім тихо і просторо. Все наповнене чорнотою, все нею залите. За якийсь час справді під'їжджають до траси. Збоку стримить зігнутий металевий вказівник. Водій пригальмовує, вимикає двигуна, виходить, іде вперед. «Куди це він?» – цікавиться паша. «Чорт його знає», – відказує малий. «Може, тікає?» «А машина?» – дивується паша. «Да він тебе так боїться, що готовий і машину кинути!» Сміється малий. Раптом у довколишній чорноті проступає місяць. Великий, яскраво жовтий. Виявляється, весь цей час він так і висів над ними, просто за хмарами його було не розгледіти. А тут хмари розійшлися, і він вивалився просто на них. І все раптом стало прозоре і близьке, ніби в дитячій спальні хтось умикає світло. Аби розігнати страх і переконатись, що під ліжком немає жодних монстрів. Паша з малим помічають водія. Той розгублено стоїть на трасі і роззирається на всі біч, але довго розпочивається. Порожньо. Ніхто нікуди не їде, нікому нікуди не треба. Лише зігнутий знак нагадує про те, що до колишнього кордону звідси не так і далеко, година часу. Іти там. Ось тільки що там робити. Водій повертається, важко падає у своє крісло. Зіткає, постогнює, намагається викликати загальне співчуття, але не викликає. Тому виїздить на трасу і повертає праворуч, а там уже вмикає світло і розганяє свою трійку наповну, наче боїться не встигнути. Жене, не звертаючи уваги на ями, витискає з машини все, що в ній залишилось. За деякий час із темряви виповзає терикон. Паша упізнає містечко, шахту, повз яку вони проїздять, не прикрили. Тож якесь життя триває, до їхньої станції звідси зовсім близько, кілометрів тридцять, якщо трасою. Якщо городами, товше, звісно. Минають терикон, порожні дашні будинки. Попереду виникають п'ятиповерхівки, водій пригальмовує. Все говорить далі не поїду. Та що ти, заохочує його паша? Там військовий, крутить головою водій, не поїду. Я поговорю з ними, заливає Паша. Не бійся, там свої. Ні, грішуче мотає головою водій, ідіть пішки. Та залиште його, раптом озивається малий, йому ж іще повертатись, хай їде. Водій смикається, аби відповісти, але не зважується. Втискає голову в плечі, терпляче, мовчить. Паша раптом пропускається. Справді, думає він, що я на нього тисну? Що я про нього взагалі знаю? Він, може, міг відвести нас прямо в комендатуру, а не завіз, не кинув. Що я починаю? Ладно, говорить паша водієві, не злись, всяке буває. Водій на знак згоди киває головою, мовляв, ага, всяке, виходьте скоріше. Тримаюсь, паша дістає консерв, віддає водієві. хапає банку великими долонями, не розуміє, що це, але хапає. Для чого, знічує, це не треба? «Бери, бери», – наполягає Паша. «Після війни розберемося, якщо виживем», – додає. Малий лізе до кишені і достає шоколадку. Теж суває водієві. «Тримай», – говорить поблажливо, – «і не злись». Водій несподівано розчулюється. Навіть очі зволожуються. Зворушена трясе мішками під очима. Пробує посміхнутися – не виходить. «Удачі», – каже Паші й малому. «І тобі в удачі», – теж відповідає Паша. «Тобі теж. Малий виходить». Паша виходить слідом, причинивши за собою дверцята. Відійшовши, вони чують, як позаду вищать шини. Водій різко розвертається і тисне на газ. «Ти що, шоколад не їв?» – питає Паша. «З тобою поділитися хотів», – відповідає малий. «Жарт», – здогадується Паша. «А може й не жарт?» Минаю першу п'яту поверхівку. Підходять повшколу, повшорний клуб торгівельного центру. Коли з за центру вискакує БТР, вантажений людьми і речима. Налякано присідають, але БТР зникає за наступною п'ятиповерхівкою, ніби його й не було. І що робити далі, вони не знають. Потрібно йти в бік автовокзалу, слідом за БТРом. Ну, або лишатись тут, посеред вулиці. Посеред вулиці лишатись їм не хочеться, тож завершуються за п'ятиповерхівкою і зупиняються при Голомшині. Вулиця забита військовою технікою. Техні, відбруду, машини, вимирзла броня, різнокабельні легковики. Колоні не видно кінця. Машини стоять у два ряди, так що між ними не проїдеш, не протиснешся. БТР, який вони щойно бачили, стоїть з краю. Військові з нього зістрибують вниз у воду і бредуть вугови.